Була чудова синювато-чорна шкіра, яка викликала і біла заздрість, бо його власна була рожева з сірим відтінком, Оскільки корабельна форма була того самого відтінку чорного кольору, то він був наче висічений із одного шматка, з дуже ефектною яскравою усмішкою і пильним поглядом. Вітаю вас на борту Фані Хілл. Мовив він і приїзно поти з білову руку, мало не розтрощивши йому кісточки пальців. «Старшої гран-дами цього флоту, веденої в дію майже тиждень тому, я преподобний запобіжниковий шостого класу Тембо, а судячи з напису на твоїй сумці, бачу, що тебе звуть Білим. І оскільки ми служимо на одному і тому ж судні... Біле, будь ласка, зви мене Тембо». Тож у якому стані твоя душа? Останнім часом я майже не мав нагоди замислитись над цим. Мабуть, що так. Адже ти щойно скінчив курс навчання, а відвідування церкви під час військової підготовки карається трибуналом. Але все це вже позаду, і ти можеш врятуватися. Дозволь спитати про твоє віросповідання». Моя родина належить до фундаменталістських зороастрійців, тож... Забобони, мій хлопче, суцінні забобони. Ця рука долі звела нас на цьому кораблі, і у твоїй душі з'явиться єдиний шанс урятуватися з геєнни вогненої. Ти чув коли-небудь про землю? Я полюбляю просту їжу. Це планета, мій хлопче. «Дім людської раси, дім, з якого ми всі вийшли. Уяви собі, зелений, прекрасний світ, коштовний камінь Всесвіту». Тембо витяг з кишені крихітний проектор, і на перегородці з'явилися кольорові зображення планети, що величаво плинула у просторі, загорнута у білі хмари. Раптом сліпуча блискавка прорізала хмари – і вони закипіли, завирували, а поверхня планети спотворилася глибокими вирвами. З маленького динаміка долинуло від луня далекого грому. Але війна виникла між синами людини, і вони познищували один одного силою атому, і земля застогнала. І страшне було знищення, і коли врешті блискавки згасли, то на півночі була смерть. «На заході була смерть. На сході була смерть. Смерть, смерть, смерть. Розумієш, що це означає?» Голос тембо, повний натхнення, ніби завмер у польоті, чекаючи відповіді на це риторичне запитання. «Я не зовсім певен. Мовив Біл, коперсаючись у своїй сумці». Я походжу з фігері на дону другого, а це тихе місце. Але смерті не було на півдні. Чому пощадили південь? Питаю я тебе. А тому, що за заповітом самеді усі брехливі пророки, брехливі релігії і брехливі боги мають зникнути з лиця землі і залишиться єдина справжня віра – перша реформована шаманська церква. Головний штаб дав про себе знати. Пронизливий сигнал тривоги було налаштовано на резонансну частоту людського черепа, тож кістки вібрували так, наче голова перебувала всередині могутнього дзвону, і при кожному його ударі в очах темніло. Усі повибігали в коридор, де звук був не такий сильний, і де сержанти чекали, щоб розганяти їх по місцях. Біл піднявся слідом за трудягою бігером по низькій драбині і випірнув із люка в підлозі від сіку, де зберігались запобіжники. З усіх боків їх оточували стележі з запобіжниками, а вгорі від стележі простягалися кабелі в руку завтовшки. Звиваючись, вони тяглися до стелі і зникали в ній. Перед стелажами на однаковій відстані були круглі отвори десь із фут діаметром. «Моє вступне слово буде коротким. Хай тільки хто-небудь не послухається мене, і я особисто спущу його голову в найближчий люк». Брудний палець показав на один із отворів, і вони впізнали голос свого нового начальника – він був нижчий, ширший і товщий за обе та між ними була якась генетична схожість, тож помилитись було неможливо. Я запобіжниковий першого класу, Сплін. Я візьму вас, підлих слимаків, і перетворю на висококваліфікованих і вправних запобіжникових, або повикидаю у найближчий люк. Ця технічна спеціальність вимагає високої підготовки і вправності. Звичайно, потрібен рік, щоб оволодіти нею, але точиться війна. І ви або навчитеся робити те, що вимагається, або римствуйте на себе. Я вам зараз покажу. Тембо, вийдіть вперед. Стенд 19-й, вже 9. Не надходить струм. Там боклацнув підборами і завмер по команді «Струнко» перед стендом. По обидва боки від нього тяглися запобіжники. Білі керамічні циліндри у фут діаметром і п'ять завишки, півцентнера вагою. Десь посередині їх оперезували червоні кільця. Запобіжниковий першого класу сплін поплескав рукою по кільцю. Кожен запобіжник має отаке червоне кільце, яке називається залобіжниковим поясом і має червоний колір. Коли запобіжник перегорає, пояс стає чорний. Не думаю, що ви запам'ятаєте це одразу, але це у ваших підручниках, а ви знатимете їх на пам'ять ще до того, як я вирішу, що ви чогось навчились або ночуваєтесь. Тепер я вам покажу, що треба робити коли перегорає запобіжник. Тембо, цей запобіжник перегорів. Давай. Ух! Крикнув Тембо, стрибнув до запобіжника і обхопив його обома руками. Ух! Знову вихопилося в нього, коли він вирвав його із затискача. І ще одне. Ух! Коли опускав у люк, тоді і далі ухаючи, він дістав новий запобіжник із стелажа і втиснув його на місце, а потім, востаннє ухнувши, став струнко. Так це робиться по розділах, які належать солдатові, і як ви будете це робити, або начувайтеся. Залунало глухе годіння, що нагадувало звук відришки. Це сигнал на обід. «Тому я зроблю перерву, а ви, поки їстимете, поміркуйте над тим, що вам належить вивчити. Розійтись!» Інші піхотинці вже поспішали по коридору, і вони рушили слідом за ними у корабельне черево. «Ей, як ви гадаєте, нас тут готуватимуть краще, ніж у таборі?» Спитав трудяга, збучено облизуючи губи. «Просто неможливо, щоб їжа була гіршою», – мовив Біл, і вони стали у чергу, яка вела до дверей з написом «Об'єднана їдання номер два». «Будь-яка зміна на краще. Врешті, хіба ми тепер не у бойовій готовності? Ми повинні йти у бій здорові», – так записано в статуті. Черга посувалася вперед нестерпно-повільно, але приблизно через годину вони стояли перед дверима. За ними був утомлений нарядчик у засмальцьованій вкритій мильними плямами робі. Він подав білеві жовту пластикову чашку зі стележа. Біл прийшов далі і опинився перед голою стіною, з якої стирчав кран без вентиля. Товстий кухар у великому білому кухарському ковпаку і брудній майці стояв біля крана і махав йому ополонником. «Підходь, підходь! Ти що, ніколи раніше не їв? Чашку під кран, особистий жетон в отвір, натискай!» Біл поставив чашку, як йому сказано, і побачив вузьку щелину в металевій стіні якраз на рівні очей. Його особисті жетони висіли на шиї, і він заштовхнув одину проріс. Щось задзищало, із крана потекла тонесенька цівка жовтої рідини, наповнивши чашку до половини. «Наступний!» Вигукнув кухар і відштовхнув Біла, щоб звільнити місце для трудяги. «Що це?» – спитав Біл, втупившись у чашку. «Що це? Що це?» Розлютився кухар багровіючи Це твій обід, Йолопе Це абсолютно хімічно чиста вода У якій розчинено 18 амінокислот 16 вітамінів 11 мінеральних солей Ефір жирної кислоти і глюкоза Чого ж іще ти чекав? Обід? Ще на щось подіваючись, мовив Біл І все попливло у нього перед очима коли ополонник із силою опустився йому на голову. «Може ти саме, але без ефіру жирної кислоти?» У надії спитав він, але його виштовхнули у коридор, де до нього приєднався трудяга. Гей, мовив трудяга. «Тут є всі харчові елементи, необхідні для підтримання життя. Хіба не диво?» Біл відсьорбнув зі своєї чашки і гірко зітхнув. «Дивись!» – сказав Тембо. І коли Біл обернувся, на коридорній перегородці з'явилося спроектоване зображення. На ньому була туманна твердь, в якій крихітні постаті їздили на хмарах. «Пекло жда тебе, хлопче, якщо не врятуєшся. Відвернися від своїх забобонів». Бо перша реформована шаманська церква прийме тебе з розпростертими обіймами. Зійди в її лоно і знайди своє місце на небі, по праву руку від самеді. Сідай поруч із Мандонгом, Бакалу і Зандором, які з радістю привітають тебе». Проєктоване зображення змінилося. Хмари наблизилися, а з невеличкого гучномовця запищав божественний хор у супроводі барабанів. Тепер постаті було ясно видно. Усі темношкірі, в білих хламидах, на спинах великі чорні крила. Вони усміхалися і махали один одному руками коли їхні хмари пролітали одна повз одну. При цьому вони енергійно наспівували і били у маленькі тамтами. То було чудове видовище, і білові очі зволожилися. «Струнко!» Гавкітливий голос посилився луною від стін коридора, і піхотинці розправили плачі, клацнули під борами і втупилися перед себе. Божественний хор замовк, і тембо сунув проектор собі в кишеню. «Вільно!» – наказав першого класу сплін, і вони побачили його, а за ним двох озброєних поліцейських – особистих охоронців офіцера. Біл знав, що то офіцер, бо в них був курс по упізнаванню офіцерів, а крім того, на стіні вбиранні висів плакат – «Знай своїх офіцерів». І він мав нагоду ознайомитися з ним під час епідемії дизентерії. Нижня щелепа в нього відвалилася, коли офіцер прийшов так близько, що його можна було торкнути, а тоді зупинився перед тембо. Запобіжниковий шостого класу тембо, у мене для вас добра новина. Через два тижні закінчується ваш семирічний контракт. І, оскільки у вас бездоганний послужний список, капітан першого рангу Закіяль вирішив видати вам подвійну, порівняно із звичайною грошову винагороду, проводити вас із почастями і оркестром, а також забезпечити вам безкоштовним польотом до землі. Тембор розчулений, але непохитний поглянув згори на мершавого лейтенанта з пожованими білявими вусами, який стояв перед ним. «Це неможливо, сир!» «Неможливо!» – скрикнув лейтенант і хитнувся взад-вперед на високих підборах своїх черевиків. «Хто ти такий, щоб казати мені, що це неможливо?» «Не я, сир!» – відповів якнайспокійніше Тембо. Стаття 13.9а, параграф 45, том 43 Військового кодексу. Жодна людина або офіцер не може отримати звільнення судна, поста, бази, табора, корабля, дозору чи трудового табору під час надзвичайного стану, окрім того випадку, коли йому винесли смертний вирок. Ви що, корабельний юрист, Тембо? Ні, сер. я вірний присязі солдат, сер. Я лише хочу виконати свій обов'язок, сер. У вас є щось напрочуд дивне, тембо. Я читав у вашій особистій справі про те, що ви пішли на службу добровільно, без застосування наркотиків чи гіпнозу, а тепер ви відмовляєтесь від звільнення. Це погано, тембо, дуже погано. Створює вам лиху справу, викликає до вас підозру. Робить вас схожим на шпигуна чи щось у цьому роді? Я вірний солдат імператора, сер, а не шпигун. Ви не шпигун, тембо. Ми дуже уважно вивчили це питання, але чому ви служите тембо? Щоб бути вірним солдатом імператора, сер, і щоб зробити все можливе для розповсюдження вчення. Ви врятувалися, сер. «Притримай свого язика, солдате, або я піддам тебе під трибунал!» «Так, ми знаємо цю історію, преподобний, але не віримо!» «Ти надзвичайно хитрий, та ми однаково дізнаємось!» І пішов геть, бурмочучи сам до себе, а вони стояли струнко, аж поки він зник. Інші піхотинці з подивом поглядали на тембу і почувалися ніякого – Біл з Трудягою рушили до своєї каюти. Відмовився від звільнення. Зачудовано пробурмотів Біл. «Дивно», – мовив Трудяга. «Може він не з розуму? Не бачу іншого пояснення. Ніхто не може бути настільки божевільним. Цікаво, що там?» І він показав на двері з написом «Великими літерами». Стороннім вхід заборонено. Звідки я знаю? Може склад харчів? Вони швидко прослизнули всередину і причинили за собою двері, але їжі там не було. Натомість вони опинилися у довгому приміщенні. Одна стінка якого була округла з притороченими до неї приладами, лічильниками, циферблатами, перемикачами, ручками... Важелями, з екраном і запасною трубкою. Біл нахилився до найближчого приладу і прочитав наліпку. «Атомний бластер четвертий. Дивись, які розміри. Мабуть, це головна корабельна батарея». Він обернувся і побачив, що трудяга тримав свою руку так, щоб годинник на його зап'ястку було спрямовано на гармати, і натискав на головку годинника вказівним пальцем. Що ти робиш? спитав Біл. Просто дивлюся, котра година. Як ти можеш побачити, коли дивишся на зап'ясток, а годинник унизу під ним? У кінці довгої гарматної палуби залунали кроки, і, пригадавши напис на вході, вони прослизнули крізь двері. Біл безгучно зачинив їх за супою. Коли він обернувся, то побачив, що трудяга зник, тож мусив до каюти вертатися. Трудяга уже був на місці. Він начищав черевики своїх товаришів і навіть не глянув на Біла. Але що він усе-таки робив зі своїм годинником? Розділ четвертий. Це питання не давало білеві спокою весь час, поки вони до болю вивчали механізми зміни запобіжників. Це була точна. Технічна робота, що вимагала повної зосередженості, але у вільні хвилини Білл переймався сумнівами. Він перенав у тривожні роздуми, стоячи у черзі на обід. А також у ті короткі миті вечорами, перед тим, як вимкнуть світло і його втомлене тіло провалиться у важкий сон. Він думав, як тільки випадав час для цього, і втрачав вагу. Він худнув не тому, що переживав, а з тої ж причини, з якої будь-хто втрачає вагу. Корабельний раціон. Його було складено так, щоб підтримувати життя, що він і робив, але ніхто не замислився над тим, яке це має бути життя. Воно було жахливе, дистрофічне, голодне. Та біл не помічав цього, у нього була більша проблема, і він потребував допомоги. Після недільних занять, наприкінці другого тижня їхнього перебування на кораблі, він залишився поговорити з першого класу з Пліном, замість того, щоб разом з іншими підтюпцем бігти до їдальні. «У мене проблема, сер. «Не в тебе одного, але досить одного укола, щоб вилікувати її». Та й не можна вважатися чоловіком, поки не перехворієш. У мене проблема іншого роду. Я хотів би побачити капелана. Сплін зблід і прихилився спиною до перегородки. Я все почув. Слабким голосом мовив він. Іди обідати і, якщо ти нікому не скажеш, то я теж мовчатиму. Біл спалахнув. «На превеликий жаль, першого класу спліне. Я не в силі запобігти цьому. Не моя вина, що я бачив його. Це могло трапитись і з будь-ким». Його голос замер, і він глянув на свої ноги, які потирали черевиком об черевик. Мовчанка панувала, аж поки врешті заговорив сплін. Але вся приязність вивітрилася з його голосу. «Гаразд, солдати!» Якщо ти так хочеш, але, сподіваюся, ніхто з хлопців не почує про це. Обід відміняється. Ось тобі перепустка. Рушай негайно. Він щось надряпав на клапті паперу і презирливо кинув його на підлогу. Повернувся і пішов геть, поки Біл покірно підбирав записку. Біл спускався ліфтами, йшов коридорами і переходами, підіймався по сходах. На корабельному плані було позначено, що капелан займає каюту 362В на 89-й палубі, і зрештою біл знайшов її – металеві двері всіяні заклепками. Він підняв руку, щоб постукати. Під великими краплями збігав по його обличчю, а в горлі пересохло. Кісточки пальців глухо вдарили по панелі, і після нескінченної паузи притишений голос відгукнувся з іншого боку. Так, так, заходь, відчинено. Біл переступив поріг і став струнко, побачивши офіцера за єдиним столом, що займав майже цілу крихітну каюту. Офіцер – наймолодший лейтенант. Був ще молодий. Хоча вже лисуватий. Під очима в нього залягли чорні кола, і йому не завадило б поголитися. Вузол пожмаканої краватки було зв'язано криво, він копирсався у стосах паперів, якими було захаращено стіл, розбирав їх, перекладав з однієї течки в іншу, шкрябав щось на одних і викидав у переповнений кошик інші. Коли він посунув один стос, Біл помітив табличку. Начальник пральні. Вибачте, сер, мовив Біл. Мабуть, я помилився дверима. Я шукаю капелана. Це кабінет капелана, але він заступить на службу лише о 13-й. А це, як може засвідчити будь-хто, навіть такий придуркуватий на вигляд як ти, станеться за 15 хвилин. «Дякую, сер, Я повернуся». Білл повернувся до дверей. «Ти залишишся і працюватимеш!» Офіцер підвів червоні очі і злостиво захихотів. «Ти вляпався? Можеш розібрати звіти по носовичках. Я загубив шістьсот бандажів, і вони мають бути десь там. Думаєш, легко бути начальником пральні?» Він схлипнув від жалю до себе і підштовхнув височезний стос паперів до віла, який став розбирати їх. Задовго перед тим, як він скінчив, сирена повідомила про кінець вахти. «Я так і знав!» Від безнадії офіцер мало не заплакав. «Цій роботі не буде кінця! Навпаки, становище тільки погіршується, а ти гадаєш, що в тебе є проблеми!» Він протягся тремтиливими пальцями до таблички і перевернув її. З іншого боку було написано Капелан. Потім Вірі ухопив кінчик краватки і силою потяг його через своє праве плече. Краватку було прикріплено до коміра, а сам комір посаджено на коліщата, які вільно оберталися по колії на сорочці. Коли комірець обертався, лунало тихе репіння. Врешті, кроватка опинилася в нього за спиною, а спереду був зворотній бік комірця – рівний, білий і холодний. Капелан погрозив біливі пальцем, опустив погляд і солодко усміхнувся. – Чи можу допомогти тобі, сину мій? «Я гадав, що ви начальник пральні». Спенте лично мовив Біл. «Так, сину мій, але то лише один із тягарів, які покладено на мої плечі. У ці неспокійні часи в капеланах немає великої потреби, а от начальник пральні просто необхідний. Я докладаю усіх зусиль, щоб виконати свій військовий обов'язок». Він скромно схилив голову. Але хто ви? Капелан, який тимчасово працює начальником пральні? Чи начальник пральні, що на час стає капеланом? Це таємниця, сину мій. Є речі, про які краще не знати. Але я бачу, що ти схвильований. Можна поцікавитись твоїм вірусповіданням? Яким вірусповіданням? «Це я питаю тебе!» Гаркнув капелан і на мить в ньому проглянув начальник пранні. «Як я допоможу тобі, якщо не знатиму, яку релігію ти сповідаєш?» «Фундаментальна зороострійська!» Капелан дістав із шухляди столу запакований у пластикаркуш і став водити по ньому пальцем. «З! З!» Зен Зоро Астрійська реформована фундаментальна. Це вона? Так, сер. Гаразд, З цим у нас не буде проблем. 215205. Він швидко набрав номер на пульті вмонтованому в стільницю, а тоді величним жестом із євангелістським блиском в очах. Змів зі столу на підлогу папери пральні. Сховане устаткування коротко загуло. Частина стільниці опустилася, і за мить з'явилася знову чорною пластиковою скринькою, прикрашеною золотими биками, що стояли дибки. «Зачекай секунду!» Мовив капелан, відкриваючи скриньку. Спершу він розгорнув шматок білої матерії, теж розшитий биками, і накинув його собі на плечі. Поруч із скринькою він поклав грубу переплетену в шкіру книгу, а потім закрив віко скриньки і поставив на нього двох металевих биків з отворами у спинах. В одного з них він налив дистильовану воду з пластикової пляшки – «Ви іншого – солодкої олії і підпалив її». Біл стежив за цими знайомими приготуваннями із зростаючим почуттям щастя. «Яке щастя?» – мовив Біл. «Що ви, зори острієць, мені буде легше говорити». «Ніякого щастя, сину мій, тільки розумне планування». Капелан всипав дрібку товченої хаони у полум'я, і білові засвербіло в носі, коли наркотизовані випари наповнили приміщення. «Милістю ауремазда, я помазаний священик зору Астра, волею Аллаха, правовірний муедзин іслама через заступництво Яхве, духовно очищений равін і так далі». Його добре обличчя скривила гримаса. «А завдяки нестачі офіцерів, я також начальник пральні, але тепер ти мусиш повідати мені свої турботи». Мовив він, коли його лице проясніло. «Що ж, це нелегко. Може, то лише мої дурні підозри, але мене хвилює один з моїх товаришів. З ним щось не так?» Не певен, чи зможу пояснити вам. Кріпись, сину мій, і без страху звір мені свої найпотаємніші почуття. Те, що я почую, ніколи не перейде поріг цієї кімнати, бо я давав клятву берегти таємницю сповіді. Зніми з себе тягар. Це дуже мило з вашого боку, і я вже почуваю себе краще. Розумієте? Цей мій товариш завжди був дивокуватий. Він начищав черевики для всіх нас, викликався мити туалет і цурається дівчат. Капелан, заохочуючи, кивнув головою і махнув рукою, підганяючи дим до свого носа. Не розумію, що тебе стурбувало? Він, мабуть, просто скромний хлопець. Хіба не написано в книзі Венді Дад? що ми повинні допомагати ближньому і підставляти плече під його ношу, а не ганятися за вуличними повіями». Біла насупився. «Це годиться для недільної школи, а солдат чинить інакше. У будь-якому разі ми гадали, що він не спав розуму. Може, так воно і було. Але це ще не все. Я був з ним на гарматній палубі». Він спрямував свій годинник на гармати. Натис на головку, і я почув, як той клацнув. Можливо, там у нього фотоапарат. Я... я вважаю його чінгерівським шпигуном. Біл відкинувся назад, спітнілий і важко дихаючи. Фатальні слова було вимовлено. Капелан і далі кивав головою, усміхнений, напів від диму Хаоми. Врешті він оговтався, висікав ніс і розкрив товстий том авести. Пробормотівши трохи стародавньо перською мовою, що, мабуть, давало йому задоволення, він закрив її. «Ти не повинен давати брехливі свідчення!» Гаркнув він, припинувши Біла пронизливим поглядом і загрожуючи йому пальцем. «Ви мене неправильно зрозуміли!» Просто гнав Біл, соваючись на стільці. Він зробив усе це. Я бачив, як він користувався годинником. Чи можна назвати це духовною помічу? Це лише зміцнювальний засіб, мій сину. доторк до стародавньої релігії, щоб поновити твоє почуття вини і змусити тебе подумати про те, що слід регулярно відвідувати церкву. Ти відпав від віри. А що ж іще я міг зробити? Рекрутерові заборонено ходити у каплицю під час навчання. Обставини – це не вибачення, але цього разу ти здобудеш прощення, бо Аура Мазда – всепрощаючий. А що буде з моїм товаришем? Шпигуном? Забудь свої підозри, бо вони не гідні послідовника Зоро Астри. Цей підолашний хлопець не повинен постраждати через свій природній нахил бути приязним, допомагати своїм приятелям, підтримувати в них чистоту через те, що володіє крихітним годинником, який клацає. Окрім того, гадаю, ти будеш проти того, щоб я вдався до логіки. Як він може бути шпигуном? Щоб бути шпигуном, він повинен бути чингером, а чінгери – семи футів зросту – із хвостом. Збагнув? Так, так. Пробур біл. Я міг би і сам додуматись до цього, однак це не пояснює все. Це задовільняє мене і мусить вдовільнити тебе. Я відчуваю, що тобою заволодів Агріман і примушує тебе погано думати про своїх товаришів. «Швидше наклади на себе епітемію і приєднайся до моєї короткої молитви, поки начальник пральні не заступив на службу». Цей ритуал було швидко виконано, і Біл допоміг поскладати предмети культу назад у скриньку і простежив, як вона зникла у столі. Він попрощався і повернувся, щоб піти. «Одну хвилину, сину мій». Мовив капелан із найтеплішою усмішкою, водночас потягшись рукою за спину і вхопивши кінчик кроватки. Він розвернув комір, і, як тільки той став на місце, блаженний вираз зник з його обличчя, а натомість залунало сердите гарчання, Куди ти зібрався, йти, йолупе? опусти свій зат стілець знову. «А, Але. Затинаючись вимовив Біл. Ви сказали, що я вільний. Це сказав капелан, а я начальник пральні, і не маю з ним нічого спільного. Тепер швидко, як звуть цього чин герівського шпигуна, якого ти приховуєш? Я розповів вам про це під присягою. Ти розказав про це капеланові, а він тримає слово і не говорив мені. Але трапилось так, що я почув. Він натис червону кнопку на пульті. Поліція зараз з'явиться. Ти заговориш перш ніж вони прийдуть, йолопе. Або тебе протягнуть під килем без кафандру і позбавлять права користуватись їдальною на рік. Ім'я? трудяга Бігер. Схлипнув біл коли важкі кроки загупали у коридорі і в крихітну кімнату ввалилися двоє здоровил у червоних шапках. «У мене для вас є шпигун, хлопці!» Трімфайно виголосив начальник прані, і поліцейський, скриготнувши зубами, з утробним завиванням накинулися на біла. Він упав під зливою кулаків. І кий і умився юшкою ще до того, як начальник пральні відтягне до кремезнів, які не зводили з нього очей. «Не він!» – вигукнув офіцер і кинув білий вірушник витерти кров. «Це наш інформатор, лояльний патріот, герой, який виказав свого товариша на ім'я трудяга Бігер». «Що його ми зараз хопимо і закуємо, а потім допитаємо? Рушаймо!» Поліцейські тримали Біла між собою, і поки вони дісталися до запобіжникового відсіку, швидкий біг трохи привів його до пам'яті. Начальник пральні прочинив двері рівно настільки, щоб просунути голову. «Гей, хлопці!» – «Привіт, ну гукнув він!» «Трудяга бігер тут?» Трудяга Бігер одірвав погляд від черевиків, які він начищав, помахав рукою й усміхнувся. "Це я". "Схопити його", звелів начальник пральні, відскочивши вбік і вказуючи неймовірного шпигуна. Біл повалився на підлогу, коли поліцейські відпустили його й увірвалися в кубрик. Коли трудяга Бігер зміг звестися на ноги, він був міцно зв'язаний у наручниках і кайданах, але й далі усміхався. Гей, хлопці, хочете, щоб я вам почистив черевики? Не клей дурня, брудний шпигуне. Пририпів начальник пранні і з силою ударив його по обличчі, що усміхалося. Принаймні, він хотів ударити по обличчю, що усміхалося, але бігер розкрив рот і вчепився зубами в його руку, так що офіцер не міг вирвати її. «Він укусив мене!» – завирішав начальник пранні, відчайдушно намагаючись вивільнитись. Обидва поліцейські, прикуті до рук бранця, підняли свої кийки. Цієї миті верхня частина голови трудяги-бігера розкрилася. Якби це сталося у будь-який інший момент, воно здалося б дивним, але трапившись саме тоді, це просто всіх приголомшило, і вони, не виключаючи і біла, вражено дивилися, як дюймова ящірка вилізла з розтягнутого черепа і стрибнула на підлогу, залишивши на ній помітну щербину». Вона мала чотири роки, довгий хвіст, голову немов у крихітного алігатора і була яскраво-зелена. Вона нічим не відрізнялася від Чінгера за винятком зросту. Сім дюймів замість звичайних семифутів. футів. «Від усіх лятих людей тхне потом!» – пропищала вона, наслідуючи голос трудяги Бігера. «Чінгери не пітніють! Хай живуть чінгери!» Вона кинулася через приміщення до бігерової койки. Скуті паралічим забобіжникові, які були свідками цієї неймовірної події, сиділи чи стояли, немов заворожені, вирічивши очі, що нагадували круто зварені яйця. Начальник пральні не міг звільнитися від зубів, Ще стіпилися на його руці, а поліцейські вовтузилися з наручниками, які приковували їх до непорушного тіла. Тільки біл міг рухатись. Хоч у нього і паморочилося в голові від побоїв, він нахилився і вхопив крихітне створіння. Маленькі, дуже нігті уп'ялися в його руку і прошпурили через весь відсік так, що він ударився об перегородку». Гей, це тобі, донощику!» пропищав тоненький голос. Перш ніж хто-небудь устиг втрутитися, ящіркоподібна істота підбігла до купи бігерових ранців, розкрила той, що лежав зверху, і пірнула у Почулося гудіння на високій ноті, що ставало дедалі голосніше, і за мець р р р р сяючого снаряда. Він поволі виповз і знявся в повітря. Це був крихітний космічний корабель футів два завдовжки. Він розвернувся по вертикальній осі, зупинившись, коли ніс опинився перед перегородкою. Годіння стало пронизливішим, і раптом корабель рвонувся уперед, пробивши металеву стінку так, Наче її було виготовлено з вогкого картону. Пролунав тріск металу. Ракета пробивала перегородку за перегородкою, аж поки прорвала зовнішню обшивку корабля і втекла у відкритий космос. Через отвір з ревом ринуло повітря. Задзвонили сигнальні дзвінки. "Будь я проклятий!" мовив начальник пральні, клацнув відвислою щелепою і закричав: Зніміть його з моєї руки, він закусає мене на смерть. Двоє поліцейських і досі хиталися, надійно прикуті до знерухомілої постаті колишнього трудяги Бігера. Бігер бездумно усміхався, затиснувши руку офіцера, яку той звільнив тільки тоді коли Біл просунув ствол своєї атомної рушниці Бігерові в рот і розтиснув йому зуби. Роблячи це, Біл побачив, що верхня частина Бігерової голови відкинулася якраз на рівні вух і зависала на блискучих мідних завісах. Всередині порожнього черепа замість кісток, мозку тощо була модель поста керування з крихітним стільчиком, мініатюрними перемикачами, телеекранами і водяним охолодженням. Труд'яга був просто робот, керований маленьким створінням, що втекло на космічному апараті. Воно виглядало як чінгер, але було лише семи дюймів на зріст. «Сім дюймів, сім футів, яка різниця?» Роздратовано буркотів офіцер, перев'язуючи поранену руку носовою хусткою. «Ми ж не могли сказати рекрутам правду, признатися, що наш ворог маленького зросту, бо походить з планети, де сила тяжіння в десятеро більша, ніж у нас. Треба підтримувати в нашому війську високий бойовий дух». Розділ 5. Відколи трудяга Бігар виявився Чінгерівським шпигуном і втік, Біло став почувати себе дуже самотнім. Брудота Браун, який і раніше був не говіркий. Зараз розмовляв іще менше. Тобто взагалі мовчав. Тож він не було кому вилити душу. З рекрутів, які проходили вишкіл у таборі імені Льва Троцького, тут був лише Браун, а всі інші новачки трималися кожен свого гурту, сиділи, притиснувшись один до одного і кидали підозріливі погляди через плече. Коли він підходив занадто близько, Їхньою єдиною розвагою було зварювання, і коли випадала вільна хвилина між вахтами, вони приварювали до підлоги все, що попадало під руку, а наступна вахта відварювала. Може це і не найкращий спосіб гаяти час, але їм, здавалося, він подобався. Тож Біл почувався дуже ніяково і пробував скаржитись трудязі-бігеру. «Поглянь, у яку халепу ти мене затяг!» Плакався він. Бігар тільки усміхався у відповідь, незворушний до скарг. «Принаймні закрий голову, коли я розмовляю з тобою!» Сердито мовив Біл і простягнув руку, щоб закрити бігерові череп. Але нічого не змінилося. Тройдяга міг лише усміхатись. Він уже почистив свій останній черевик. Тепер же просто стояв. І оскільки був дуже важкий, а окрім того, примагнітився до підлоги, запобіжникові вішали на нього брудні сорочки і дугові звервані апарати. Він простояв так тривахти, перш ніж хтось із начальства вирішив його прибрати. І зрештою загін поліцейських з ломами поклав його на тачку і викотив геть. «Прощавай!» Гукнув Біл і помахав йому рукою, а тоді знову став начищати свої черевики. Він був хороший товариш, навіть будучи шпигуном Чінгерів. Брутота не відповів йому, і зварювальники не розмовляли з ним, а сам Біл чимало часу втрачав на те, щоб уникнути преподобного тембо. Гранд дама флоту Фанни Хіл усе ще перебувала на орбіті. На ній монтували двигуни. Робити їм було майже нічого, бо незважаючи на те, що їм говорив першого класу сплін, вони опанували усі тонкощі зміни запобіжників, трохи менше, ніж за рік. Насправді їм вистачило не це близько 15 хвилин. У вільний час біл швендяв по кораблю. Заходячи так далеко, як дозволяли поліцейські, що охороняли люки, і навіть міркував, чи не сходити ще раз до капелана і висповідатись. Але варто помилитись часом, і він може зустрітися з начальником пральні, а це було б занадто. Тож він ходив кораблем дуже самотній, і одного разу, заглянувши в якусь каюту, побачив на койці черевик. Біл зупинився, заморожений, знерухомілий, уражений, задубілий, нажаханий і розстроєний. Він мусив з волі стримати раптовий спазм свого сечового міхура. Він упізнав цей черевик. Він не забуде цього черевика до свого смертного дня, так само, як не забуде свій особистий номер, який він може назвати спочатку, з кінця чи середини. Кожна деталь цього жахливого черевика була знайома йому до болю. Від змієвидних шнурків у бридкій верхній частині. Говорили, що її пошито з людської шкіри до рифленої підошви, забарвленої чимось червоним, що не могло бути нічим іншим, окрім людської крові. Цей черевик належав убивайлові дренгу. Черевик був узутий на ногу. І паралізований від страху, не в змозі керувати собою, немов птах перед змією, Біл мимохідь поволі втягувався в каюту, а його погляд підводився вгору від ноги до пояса. А далі по сорочці й шиї, над якою було обличчя, що марилося йому в нічних кошмарах відтоді, як він попав на військову службу. Губи заворушилися. Цути, Біле! «Заходь і посить!» Біл спотикаючись зайшов. «Пригощайся цукерками!» Мовив убивайло і усміхнувся. Механічно Біл простягнув пальці у запропоновану коробку, і його зуби стали жувати тверду їжу, яку він уперше скуштував за багато тижнів. Слина побігла з майже атрофованих залоз і забурчав, оживаючи шлунок. А біл гарячковий міркував. Чому так змінився вираз обличчя убивайла? Губи його скривилися, приховуючи ікла. Щоки помережилися з моршками. Пояснити це було неможливо. Убивайло змінився невпізнанно. «Я чув, що трудяга-бігар виявився чінгерівським шпигуном». Мовив убивайло – Закриваючи коробку і ховаючи її під подушку. Я повинен був сам здогадатися про це. Знав же, що з ним щось дуже негаразд. Чистити черевики своїм товаришам та інше. Але я гадав, що він просто йолоб. Слід було зміркувати. Убивайла. Хрипко вимовив Біл. Цього не може бути. «Я знаю, але ви поводитеся як людина!» Убивайло хихикнув. Не так, наче провів пилкою по ребрах, а майже нормально. «Але ж ви садист!» – сказав, затинаючись Біл. «Покруч, звір, почвара, тварюка, убивця!» «Що ж, дякую, Біле, дуже приємно чути». Я намагаюся робити свою справу якомога краще, але я досить людяний і відчуваю задоволення, коли мене часом хвалять. Важко вдавати себе вбивцю, та я радий, що зміг утовкмачити це навіть таким довбешком, як ти. Але хіба ви насправді... Полегше! Ревну вбивайла... І в цьому вигуку було стільки давньої злостивості, що температура білого тіла піднялася до шістих градусів. Та за мить убивайло усміхнувся знову. «Не можу винити тебе, синку. Ти був тупак із задрипаної планети, а тебе ще заклинили інші рекрути. Але прокинься, хлопче, військове навчання – то дуже важлива річ. Не можна нехтувати ним». «Залучаючи аматорів, якби ти прочитав підручники нашого коледжу, то в тебе кров би захолонула в жилах. Чи уявляєш ти собі, що в доісторичні часи інструктори, чи як там вони себе називали, були справжні садисти? Збройні сили дозволяли цим людям без ґрунтовних знань псувати рекрутів, дозволяли їм учитися ненавидіти службу». Перш ніж навчаться боятися її. А це означає крах дисципліни. Тепер говорять про те, що треба берегти людей. У них завжди хтось ставав жертвою нещасного випадку. Часом вони тупили цілий підрозділ, чи доводили людей до згуби в якийсь інший спосіб. Від цих марних втрат можна заридати. Дозвольте спитати, чого вас навчали в коледжі? Тихо і боязко мовив Біл. «Військової дисципліни, як ламати волю і методики вдавання. Важкий курс, чотири роки, але я закінчив його з відзнакою, що зовсім непогано для хлопця з робітничої родини. Я зробив собі кар'єру на службі і ніяк не можу втямити, чому ці невдячні вилупки виселили мене геть у ці нікчемні бляшанці». Він підняв окуляри в золотій оправі, щоб змахнути сльозу. Ви ждете вдячності за свою службу? поцікавився біл. Ні, звичайно, ні. Який же я дурень? Спасибі, що поставив мене на місце, біле, ти будеш добрим солдатом. Я можу лише чекати, що мене звинуватять у злочинному нехтуванні своїми обов'язками, у тому що я працював на мережу старих кадрів, хабарі, фальшиві накази, торгівля на чорному ринку та інші подібні справи. Я непогано працював у таборі над такими нехлюями, як ви, і принаймні сподівався, що мене залишить продовжувати свою справу. Але це була дурниця з мого боку. Треба, кажуть, подати рапорт про неправомірність цього переводу. Він підвівся, поклав цукерки й окуляри в золотій оправі у скриньку і замкнув її. Білий ніяк не міг отяматися від потрясіння. Він хитав головою, бив по ній кулаком. «Для вашої кар'єри просто щастя, що ви народилися з дефектом», – мовив він. «Я маю на увазі ваші чудові зуби». «Щастя тут не при чому», – Сказав убивайло, стукнувши пальцем по одному із своїх ікол. Страшенно дорого. Чи знаєш ти, скільки коштують п'ятисантиметрові мутагенії, вирощені в автоклаві хірургічно невживлені ікла? Б'юся об заклад, не знаєш? Я працював три літа на канікулах, щоб заробити на них гроші, але повинен тобі сказати, вони варті цього. Образ – це все. Я вивчав старі плівки про доісторичних майстрів, зламувати волю. По-своєму вони були на висоті. Звісно, їх відбирали відповідно до особливого фізичного типу і низького рівня інтелекту, але свою справу вони знали. Круглі голови, поголені, покраєні шрамами, важкі штілепи, відразливі манери, гарячий норов і таке інше». Я вважав, що невеличкий внесок зрештою принесе багаті дивіденти. І це була жертва, повір мені. Хіба багато вживлених ікол ти бачив довкола себе? З багатьох причин. Так, може вони більш придатні, щоб розривати жорстке м'ясо. Але що крім цього хаємбіс? Зачекай, поки захочеш поцілувати свою першу дівчину. І тепер вимітайся, Біле, у мене і справи». Ще побачимося. Останні слова Біл почув уже здалі, оскільки добре розвинені рефлекси виконали його в коридор в той ж миті, коли його відпустили. Після того, як мимовільний страх минув, він пішов, погойдуючись немов кривенька качка, як йому здавалося, ходою старого космічного вовка. Він став вважати себе бувалем. Солдатом і ладен був повірити, що знає про своїх товаришів по зброї більше, ніж вони про нього. Це непорозуміння було враз розвіяне гучномовцями на стелі, які гикнули, а потім заскриготіли огнявими голосами на весь корабель. А тепер слухайте наказ нашого шефа, капітана Закіала, наказ, якого ви всі чекали. Ми вирушаємо. Тож нам треба навести повний порядок на кораблі. Закріпити всі предмети. Болісний розпачливий стогін луною розлігся по всіх відсіках велетенського корабля. Розділ шостий Було безліч туалетних розмов і чуток про перший політ «Фанні Хілл», але серед них жодної правдивої. Ці чутки розповсюджували переодягнені поліцейські, і ціна їм була ламаний гріш. Єдине, у чому солдати могли бути певні, це те, що вони кудись вирушають. Бо готувались кудись вирушати. Навіть Тембо визнав це. Коли вони закріплювали запобіжники на складі. І цього разу додав він: "Ми може робимо все це